Припекло йому, видно, в печері, і вискочив він на двір. Жбур відкрив було рота крикнути, аби хлопчик не поливав його феско, та наливайко приклав пальця до вусів, аби Петро не злякав у вісні дитину, бо може стати заїкою. Видно, випив хлопчик води багатенько, бо він дзюрив і дзюрив. Від Петрової Фески його срібний струмінчик перейшов мимовіль на шийчину чалму і став її, щойно висохло від купання, наповнювати. Шийка теліпнув шиєю, у шиї щось хряснуло, і хлопчинка, не перестаючи струмкотіти, відкрив зі сну очі. Очі в нього були на все лице. Він їх розплющив і побачив перед собою чотирьох на землі незнайомих дядьків. Малий на хвилинку завмер, та перше, що він зробив, підхопив і підтягнув на собі штанці та перекинув через плече кошлейку. «Не бійся нас!» – самими губами ворухнув Наливайко. «Бачиш, як ми сидимо та їмо кавуна. А ти кавунчика хочеш?» Той перевів очі на розкраєний жбуром червоно рябий кавун, що на білому звійцеві, на білій кошмі, здавався іще жаркішим. Наливайко, не кваплячись, узяв крайню від себе скипку, вибив з неї обкухлика чорні кавунячі зерна і простягнув її хлопчику. Той знітився, відвернув до печери голівку та ручки простягнув уперед. Наливайко поклав йому скипку в руки. Малий повернувся від печери, і коли побачив холодний кавунячий жар, то, як і Наливайко, не кваплячись, підніс гостиниць до рота. Та їсти одразу не став, а сторожко заглипав на чорновусих дядьків. «Їж, їж, не бійся, ось дивися на мене, як я. Оже й кавунчик, ну солодкий, та ще й холодненький» і наливайко прицмокнув язиком. Жбур, конашеви чи шийка взяли по скипці і собі і від задоволення захитали головами від плеча до плеча. Рожевий кавонячий сік стікав малому по замурзаному животику до пупка, а від пупка попід шлеєчку на штанці. Він це помітив лише тоді, коли скипко догриз до зеленої шкірки, Витер нею животика, поклав її біля ноги на травичку і, заморившись, важко передихнув. «Виростеш, будеш сторожем на баштані», – напророчив йому Наливайко. «Будеш?» – малихитнув головою. «А за це тобі ще!» – і Наливайко простягнув йому шматок лаваша з сиром. За цим разом хлопчик до печери Голівку не відвернув. Сиру взяв в одну ручку, лавашу другу, та знову їсти відразу не став. А доніс лише до рота і отшима, що були більші від його личка, заводив по незнайомих вояках. Як тебе звати? Наливай косів так, як і жбур по-турецьки. Поки згадаєш, я скажу тобі, як зовуть нас. Оцього дядька, що ближче до тебе, звати Петром. І цього дядька – Петром. А оцього – Яковом. А мене – Северином. А вони не дядьки. А вони – хлопці. Дядько між ними лише ви один, визначив осмілілий малий. Наливайко підкинув чуба і засміявся, як не сміявся давно. Спалахнули зубами жбури шика і кунашевич. Шейко з рябком повернули голови до своїх хазяїв і неголосним вечірнім ржанням оповістили своїх коне товаришів, що господарі їхні сміються. Несподівано басом реготнув і малий три його верхні та чотири нижні вологі зубки заблискотіли. Видно, що від народження він підростав не дитиною мовчоном а хлопцем легким і веселим. То як тебе звати? Скажеш, дам тобі молока. Ти молоко з медом любиш? Малий задивився, як наливай кот сідить у кухлик із бурдюка медок-солодок і немов про себе проговорив. Звати мене Васьком, а мама прозиває Васильком. А де ж твоя, Васильку, мама? Бурдюк у руках Наливайка завмер. У печері. А що, вона у печері живе? Наливайку глянув на жбура шийкою Конашевича. Спить і вона, і жінки, і дівчата, і монашки, і такі козаки, як я. То ти вже козак? усміхнувся Наливайко. Малий не встиг відповісти бо зверху від глоду на кам'яний козирок застрибало камінчиками, і вслід за ними, прийшовши до тями, з шаблею та кам'яною сокиру у руках, по заячій капусті з'їхали чобітьми до кія. А вилетів яструб з Очакова в досвіта. З фортечної башти з гнізда над притиглим очаківським глиняним гарнізоном над безпросипними козами, віслючками, ящірками, мазанками й корчмою, він одразу ж майнув уверх по Дніпрі на Запорізьку Січ. Яструб на січі родився, і, аби не літав, то йшов би до неї пішки. Він народився якраз навпроти острова Хортиця на дурній скелі, і коли до неї стримів, то пера на нім співали. Білі брови його не біліли ще так ніколи, а жовті холодні очі палахкотіли. Ширялося ястробу легко. Діти повиростали, кружляли з мамою самостійно і собі на життя добували самі. Тепер, без домашніх обмежень і клопотів, можна побути на волі і самому, посидіти на кам'яному гніздищі, де колись, Проклюнув дзьобиком зеленкувату шкаралупу яйця і вперше побачив хортицю та свою дурну скелю.